Недбало і на натривку закидано білясто синіми ліліями хмар. Та в місті неба мало. Люди відвікають від сонця, пам'ятають і не сприймають краси міста. Не розхмарювалося, але дощ перестав. Сутеніло. Колись я любив блукати в таку пору без мети, думаючи, що ступаю по слідах загублених кимось сподівань. Тоді мені було добре, сам собі я здавався цікавішим. Мабуть, коли життя починає відрафінувати досвід, перетворюєшся на машину. Непомірне згущення якості суперечить природі. Треба жити простіше. Усі ми чекали ночі. Показавшись у глибині вулиці і побачивши мене, Покутський з Павлюком повернули назад. Покуцький ніс у руці скриньку з інструментами – Жовецький ще з одним солдатом стояв під ратушею. Щось сказавши товаришеві, він пішов мені назустріч. Закохано вдивлялися у німотні неосвітлені вулиці і в глухомань підворіть у беззоряне небо, на якому, мов, навмисне вляглися і тулилися докупи, як вівці дощові хмари. Трохи згодом Покутський підійде до заповітних дверей. Микола буде стежити, чи хто не йде а я під коридорною ліхтарною з ратуші почну писати до прекрасної ляшки листа. Перед цим попрошу Живецького розповісти про безчади і приспану легендами Тарніцу. Літо там у квітах і росах, ліси в дзюрчанні потоків, а потомки крепатів утікачів помутнілими зорами прощаються з горами, вмираючи від сухот. Віктор прийшов сюди з-під такою ж похмурою, підпертою сволоками стелі. Але він прийшов за воювниками, і в його природній стриманості і лагідності пробивається погорда. Він не письменний та вважає, що робить мені доброчинність. Адже я невибаглива людина, що складно виписує любовні листи за шмат хліба». Конфузить його лише те, що зі мною, як і з рівним, розмовляє капітан Сідлецький, родовід якого губиться на шляхах польського невільничого сторіччя і повстанчевих еміграцій. «Пане повсюдо!» – Віктор затоптався на місці, не сміючи сказати відверто, що вже почав нервувати. «Я вас заждався! Встигнемо!» – відказав я. «Ми прямуємо до ратуші». По млявості вікторових кроків я відчуваю, що він вражений відповіді, і його підмиває якесь недовіря. Живецький підкрутив гніт і підсунув ближче до ліхтарні клишеногий столик, на якому писар вдень реєструє відвідувачів. Коли мало людей, я писаря завжди бачу з вулиці. У нього застигле обличчя черствої і тупої людини. Починаю писати під диктування першого ж, що заворушилося в мені почуття. Добрий день, Ванзю. Я так одиноко почуваю себе тут, на цій незрозумілій чужині. Якщо Живецький звелить прочитати листе, я йому щось зімпровізую. Народ тут непевний, ми ходимо по вістрю ножа. У Львові щодня стрілянина, когось убивають, ріжуть, розпинають. Ми вже поховали багато наших... «Жовніриків». Я пишу на польській мові. Іноді мені не вистачає слова, шукаючи його в пам'яті, дивлюся на сповнені подивом Вікторові очі. В них мені вважаються всілякі жахи, і я не ладен себе стримати, аби не змалювати їх з найменшими подробицями. Ванда зумліє, а мамочка її у усьому містечку, який лютий, озлоблений край Галичина». Тут Вандзю голод і пошесті, немає роботи. В нашому уряді сидять віслюки, якщо вони думають, що тут можна нажитися. Скажеш це саме словами, не так пройме, а на письмі звучить аж серцю Для вигляду перечитую Вандену відповідь. Я не сподівалася, що ви до мене напишете. Я зворушена вашими побажаннями. Той лист розбудив уяву. А цей впаде на неї вихором. Байдуже цим куріпкам навіть до смаку, коли перед ними скаржаться на долю. Єдине мене тримає — надія, що ви думаєте про мене. Під стелею защела муха, голосно дихав живецький, нагнувшись над столом.